Aleluya, aleluya, Leo ni siku yetu ya saba Au ni mfululizo wa saba wa somo hili tunalolijifunza linalosema zijue aina mbalimbali mbali za maombi. Na Mungu amekuwa kitufundisha mambo mengi sana. Kutoka katika ule mstari ambao ametupa Wa Efeso wa sura ya sita mstari wa 18 unaosema kwa sala zote na maombi. Mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Na nilikwambia kwa sala zote na maombi manayake kwa aina zote za sala tafsiri nyingine anatuambia kwa aina zote za sala na maombi Lakini nilikwambia kwamba maombi haya sio maombi ya kawaida Ni maombi ambayo ni silaha kutoka kwa Mungu Ambayo anatupa sisi ili tushinde mashindano tuliyonayo na shetani maana wa Efeso 6:11 unasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga kila za shetani. Na ule wa mbili unasema kwa maana kushinda na kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Na tumekuwa tukipita kuangalia aina mbalimbali sanaaume. Yoko mtu ambaye anasumbuliwa na kichaa upande wa kule juu upande wa kushoto juu ya jicho na inakusumbua kusoma Mungu anakuponya sasa na anaondoa hiyo shida yes imeondoka imeondoka Yesu kwa uponyaji wako Tulikuwa tunaangalia juu ya aina za maombi haya Tuliyojifunza ya kwanza ni maombi ya kuomba saw sawa na mapenzi ya Mungu na tulisoma somo mstari ile mstari iliyoko kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano, mstari wa 14 na 15 Aina apili ya maombi ya tuliyojifunza ni maombi ya kuomba sawa na mapenzi ya Mungu lakini bila kuyajua mapenzi ya Mungu Na tukaangalia kile kitabu cha Warumi sura ya nane, mstari wa 26 na wa 27 Jana tukaanza kujifunza aina nyingine ya maombi ambayo ni maombi ya mahojiano na Mungu ili akupe haki yako ao upewe haki yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Na tulisoma kitabu cha Isaya na nataka nirudie. Isaya 43 mstari ule wa 25 na wa 26. Isaya 43. Stara 25 na wa 26 nasema. mimi na, mimi ndimi niafutae makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe wala sita zikumbuka zambi zako unikumbushe na tuhojiane eleza maambi yako upate kupewa haki yako nikakuonyesha pia kitabu cha Isaya sura ya 41 ule mstari wa 21 anasema haya leteni maneno yenu asema Bwana nilikwambia kwenye biblia zingine za kiingereza anasema present your case zoeni hoja zenu zenye nguvu asema mfarmeo yakobo sasa nilikwambia ya kwamba haya maombi ya mahojiano yana sehemu nne ndani yake au unaweza ukayatumia nyakati nne tofauti ya kwanza nikakwambia ni wakati ule ambapo umenyanganywa haki yako na shetani au shetani anataka kukunyang'anya haki yako na umejua. Kwa hiyo umeamua kwenda mbele za Mungu. Kumuomba Mungu akupe hiyo haki yako ambayo shetani amenyang'anya au anataka kukunyang'anya. Hiyo ni aina moja wapo. Aina nyingine ni wakati shetani amekushtaki kwa Mungu ili Mungu akunyang'anye haki yako. Sasa kwa hiyo unaingia kwenye maombi kujitetea mbele za Mungu iliyo haki sinyanganywa tunaenda pamoja ya tatu unaweza kaomba muombeaye wakati mwanadamu amefanya kosa mbele za Mungu inawezekana ni wewe mwenyewe au mtu mwingine na Mungu anataka kumwazibu sawa na kosa alilofanya maana Mungu ni muamuzi wa haki sasa kitu Mungu anachofanya ni kwamba anampa Mungu nafasi ya kujitetea au anampa mtu mwingine nafasi amtetee huyo aliyefanya kosa ili hiyo adhabu isishuke unaweza kaomba pia namna hiyo na ya nne nilikwambia ni wakati mtu mwingine anataka kukudhulumu haki yako kwa hiyo unaomba Mungu aingilie kati ili upewe haki yako. Kwa hiyo maeneo yote hayo manne unaweza kaomba kwa nyakati tofauti kadri Mungu atakavyokuwa anakuongoza. Kumbuka maombi ya namna hii yanatoka kwa Mungu mwenyewe. Anajua ni aina gani ya maombi unatakiwa uombe wapi ili uweze kufanikiwa. Ndio maana Mungu anataka kutufundisha maombi ya haya ya aina mbalimbali. Ili ndani yako Roma Mtakatifu akikwambia tumia silai hii. Omba namna hii usionekane hujajua. Mungu asifiwe. Sasa Leo nataka tuangalie sehemu hii ya kwanza ya maombe haya ya mahojiano na Mungu ili kupewa haki yako. Sehemu hii ambayo inasema unaweza kuomba wakati shetani amekunyang'anya haki yako au shetani anataka kukunyang'anya haki yako. Kwa hiyo unaamua kwenda mbele za Mungu kumuomba Mungu akupe haki yako. Bwana Bwana asifiwe. Ni nataka tutizame ili jambo kwa undani kidogo. Ukiangalia kile kitabu cha Matendo sura ya kumi mstari wa 34, nataka nikukumbushe jambo muhimu sana hapa. Tunapoendelea na kusoma shule hii nzuri kabisa. Matendo 10:34. Anasema hivi. Petro akafumbua kinywa chake akasema, "Hakika natambua kuwa Mungu hana upendeleo." Ebu sema hana upendeleo. Ile Zaburi ya tisa ile mstari wa saba hadi wa 9. Zaburi ya tisa mstari wa saba hadi wa tisa anasema hivi. Bali Bwana atakaa milele. Ameweka kitu chake tayari kwa hukumu. Naye atahukumu ulimwengu kwa haki. atawaamua watu kwa adili. Bwana atakuwa ngome kwake alionewa, na ngome kwa nyakati za shida. Nitaka uone hapa ya kwamba Mungu hana upendeleo. Katika maombi ya namna hii, katika mazingira ya namna hii Mungu anapokuwa hakimu. Sasa wale ambao hawakwepo ni vizuri uchukue zile kanda za jana ukasikiliza vizuri. Ili uelewe ni kwa nini Mungu ni hakimu. Kwa sababu haikuwa mpango wa Mungu mwanzo ni awe hakimu. Haikokweko hiyo. Kwa sababu Mungu na mwanadamu wale unajua mtu na ndugu yake. Zambi ilipoingia ikamfanya Mungu awe muamuzi maana sasa iliingia mikataba mingine ambayo inaambidi awepo sasa ili kuamua dhuluma inapoingia uaminifu unapopotea mambo mbalimbali tuliangalia jana sasa kwa sababu hiyo ukishafahamu ya kwamba Mungu ni muamuzi wa haki hawezi kukupendelea tu kwa sababu we ni mtoto wake lazima uzijue haki zako katika maeneo mbalimbali maana kudai haki ambayo hujui. Lakini pia lazima umjue mtetezi wako. Biblia inamwita Yesu ni advocate, ni mtetezi wetu. Lazima ujue maeneo ambayo anatakiwa kukusaidia na jinsi ambavyo mnaweza mkasaidia, mkamkashirikiana naye. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Ayo mambo ni acha sana Wacha tu nikueleze jambo hili mapema Kuna wakati nilienda mahali walikuwa wanachapia vitabu Na nilikuwa na vitaji haraka Kwa namna moja hawao nyingine, nyingine hawakuchapa haraka Na nilipoenda kuzungumza nao kule kiwandani sikuona wakichangamuka haraka Nikarudi nikaomba sana kwa Mungu Mungu nisaidie na jambo hapa Mungu aliniambia kitu cha sana asa muandikie manager wa hiyo kiwanda cha uchapaji. Alafu kopi ya hiyo barua nipe Kwa hiyo nilishika kalamu. Nikamwandikia yule mtu, nikamwambia sikiliza ulipokubali kuchapa kitabu changu na mimi nilipoweka pesa ilikuwa ni mkataba kamili. Tukakubaliana kwamba hiyo vitabu vitakuwa tayari wakati fulani. Nimekuja ofisini kwako lakini hatukuweza kuelewana juu ya jambo hili. Sasa kwa sababu hii vitabu ninavhitaji haraka ninakupa siku tatu. huo umekwisha vileta na kama utakuwa hujavileta nimekwisha zungumza na wawakili wangu ili achukue hatua za kisheria nika sign nikaweka copy advocate JC oh haleluya alafu nikaandika pale chini fuatilia jambo hili kama atakwajeatimiza nilichoandika. Na nikatoa copy kile nikapeleka mwenyewe kwa mkono, nikahakikisha amepokea. Ile kopi ya JC sasa unajua JC ni Jesus Christ. Kwa hiyo nikaiweka mikono. Nikasema Bwana Yesu, nimesema ni barua kopi yako hii. Nimempa ujamaa tatu asiposhughulika shughulikie kwa hatua za kisheria. Unajua walipoisoma walipiga simu saa hiyo hiyo. Sasa bwana umeendaje kwa advocate sasa? <laughs> Nikambea sasa mlitaka nifanye nini? Nimekuja tuzungumza hamkuelewa. Unajua haya mambo yanaenda kisheria bwana. Sasa bwana sasa simuambia advocate naambia no. Mkitaka asiwashughulikie hakikisheni siku tatu nimepata hivo vitabu. Nimeshampa utaratibu baada ya siku tatu amemjaliza kwa kweli hatua za kisheria zinafuata. Wakasema ndugu hebu zungumza naye basi tutajitahidi. Ilikuwa karibu weekend unajua wafanyakazi wote wakaambiwa hamna weekend. Walika chini kazi zingine zilizokuwa kwenye mashine ziliondolewa. Walifanya kazi yangu siku na mchana. Siku ile ya tatu asubuhi wa walileta kwa gari wenyewe. Oh haleluya. Oh haleluya. Wakasema ndugu tumewahi sasa basi utamwambia advocate ngamwambia hakuna shida kwamba mmeshaladha Glory to God Glory to God Kwa lazima uzijue haki zako na ujue mtetezi wako na jinsi mnavyoweza kuwasiliana naye Lakini pia ujue kujieleza unachoa Glory to God Sasa katika swala hili wakati shetani amekunyanyanya haki zako au unataka kukunyang'anya haki zako wewe ndi unaenda kutoa hoja kwa Mungu kumshtaki ujieleze kwa Mungu iyo haki kwa nini unataka hiyo haki irudishwe kwako tunaenda pamoja kwa sasa lazima kwanza kuna haki fulani ambazo lazima uzifahamu ya kwanza lazima ufahamu haki yako ya kuwa na ujasiri wa kwenda kuhojeana na Mungu haleluya unajua kwa jinsi ya kawaida unaweza kasema, bwana utahojiana na Mungu hicho ni kiburi Sikiliza hatukuomba sisi kwenda kuhojiana na Mungu Mungu ametukaribisha Anasema unikumbushe na tuhojiane Eleza mambo yako ili upate kupewa haki yako Kwa hiyo Mungu ndiyo ametukaribisha tumhoji Anasema leta hoja zenu za nguvu Ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza nasema strong reasons lazima ulete sababu za msingi nzito ambazo ukijieleza nitakubali jambo unalosema ili haki yako. Mungu ametukaribisha. Kwa unajua haki yako ya kwanza lazima ufahame kwamba una ujasiri wa kumhoji Mungu juu ya haki yako iliyopotea. Lasivyoewezi kuomba maombi ya namna hii unachotogopa. Na ukienda kwenye waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya na moja na mbili, unakuta ameandika wazi kabisa mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri mbele za Mungu kwa hiyo ujasiri wa namna hii unaupata katika damu ya Yesu ukienda kwenye waibrania kumi mstari wa 19 anasema kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaa ingia patakatifu kwa damu ya Yesu ndio maana unajua katika ile kitabu cha Isaya sura ile ya 43 ule mstari wa 25 anazungumza nasema mimi naam ndimi niafutae makosa yako kwa ajili yangu mimi bwana asifiwe bwana asifiwe ndio maana kabla ya kukuambia unikumbushe na tuhojiane akakwambia ya kwamba anafuta makosa yako kwa ajili yake yeye ya mwenyewe unaelewa ni kwa nini ni kwa sababu kama huna uhakika ndani yako kwamba kwa umetubu na Mungu amekusamehe Ukienda pale kwenye kikao kile cha mahojiano, maana ukishaenda kwenye mahojiano namna hiyo Mungu ni wa haki. Hawezi akajibu hilo swali bila kumuita shetani kwenye mahakama Mnanisikia ninachosema? Kwa hiyo katika ukianza tu kwenda mbele za Mungu kwa mahojiano namna hiyo, Mungu anasema no, lazima shetani ajitetee. Kwa shetani anaitu. Sasa akifika kwenye maombi ya namna kwa hiyo unapoomba naye yuko hapo. Kwa unajua kitu cha kwanza anatafuta namna ya kukubana. Anaanza kukukumbusha zambi za zako za jana. Ili ukose ujasiri wakaenda za Mungu kuhojiana naye. Kina ukitaka kuomba sema kweli Mungu anaweza kukusikia kama wewe? Mtu kama wewe jana ulifanya hiki, juzi ulifanya ndani unaanza kukumbuka. Sasa kama hujui haki yako ambayo Mungu amesema ya kwamba akikusamea anaafuta kama umetubu Mungu amesamehe amefuta dhambi haziko mbele za Mungu naakuwa kama vile hujawahi kufanya dhambi na hiyo ndio inayokupa ujasiri wa kusimama mbele za Mungu Biblia inazungumza hiyo ni kuhesabiwa haki maana yake unahesabiwa haki ya kusimama mbele za Mungu kama vile hujawahi kufanya kosa hata siku moja hakuna mtu yote anaweza kuhesabiwa haki namna hiyo isipokuwa ametubu na ameitegemea damu ya Yesu oh haleluya oh haleluya Oh haleluya. Sasa unajua shetani akikushambulia hivyo kwamba, "Halo, wewe dhambi zako? Dhambi zako?" Wale wanaoangalia game za ngumi wataelewa kile ninachosema. Ukitaka kumfanya mwenzako ashinde haraka unamtukana. Kwa hiyo anaingia kwenye ulingo na asira. Sasa na shetani anajua sasa mmeshafikishwa mahakamani, anaanza kukurushia toka kwenye kizimbani pale alipo anaanza kukurushia. Halo wewe wewe umefanya dhambi namna wewe ujasiri wa kwenda mbele za Mungu unapata. Mungu anaanza kasikia watu kama hao. Unajua wewe unasema lakini sasa kwa nini Mungu haingilii? Sisi tuko mahakamani hapa. No, Mungu anataka useme haki yako unayojua. Umambia shetani sikiliza. Mimi najua ya kwamba ni kweli niliwahi kufanya zambi. Nilitubu. Mungu amenisamea amefuta tena sio kwa ajili yangu kwa ajili yake mwenyewe hakumbuki tena usinibabaishe nina ujasiri wa kuzungumza na Mungu oh haleluya Glory to God ilo ni la kwanza la pili lazima ujue haki yako ya kumshutaki adui lazima ujue haki yako ya kumshitaki adui mbele za Mungu hiyo ni, ni haki yako unaruhusiwa sasa watu wengi hawajajua unajua Luka 18. Luka nane mstari wa kwanza hadi wa nane Kusomea hii mstari mizuri sana. Anasema hivi. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kazi katika mji fulani hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimweendea endea akisema nipatie haki na adui na na wangu Naye kwa kwa muda alikataa. halafu akasema moyoni mwake ijapokuwa simchi mungu wala sijali watu lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi nitampatia haki yake asija kanichosha kwa kunijia daima bwana akasema sikilizeni asemavyo yule kazi zalimu na mungu je hatawapatia haki Wateule wake wanaomlilia mchana na usiku naye ni mvumilifu kwao na mwambia atawapatia haki upesi lakini atakapokuja mwana wa adam je ataiona imani duniani Anaposema atawapatia haki wateule wake, haki itakuwa imeenda wapi? Ni kwa sababu adui amechukua haki yao. Sasa wanapoenda kwa Mungu wanamlilia mchana na usiku. Biblia inasema atawapatia haki yao upesi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa unajua maana yake ni kwamba hii mistari inakuruhusu kabisa kumlilia Mungu mchana na usiku dhidi ya adui yako. Sasa lazima pia ujue adui yako ni nani? Maana tukichazungumza habari za adui watu wanakimbilia kwenye wanadamu. Lakini maandiko yanatuambia wazi kwenye ile kitabu cha Luka sura ya kumi mstari wa 19 ya kwamba adui tumepewa mamlaka yote ya kukanyaga nyoka na nge na nang nguvu zote za yule adui. Na wote tunajua ya kwamba adui ni shetani pale anazungumza, si ndio? Ukiangalia kwenye kile kitabu cha matayo sura ya 13 mstari wa 36 mpaka 39. Mathayo mpaka 39. Anazungumza, kidogo, anasema kisha Yesu akawaaga, makutano akaingia nyumbani, wanafunzi wake wakamuendea wakasema, "Tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni." Agajibu akasema azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa, wa adamu. lile konde ni ulimwengu zile mbegu njema ni wana wa ufalme na yale magugu ni wana wa yule mwovu yule adui aliyepanda aliyayapanda ni ibirisi. mavuno ni mwisho wa dunia na wale wavunao ni malaika umeona ilo? sasa nataka uone hapa ya kwamba kuna mbegu zimepandwa kuna watu wanaopandwa katikati yako ambao Mungu hakuwapanda. Adui ambaye anaitwa Ibilisi amewapanda. Unajua kazi yake nini? Kukuzoofisha. Maana magugu kazi yake nini kwenye ngano? Ni kuzoofisha ngano. Magugu kazi yake nini kwenye mahindi? Kuzoofisha mahindi. Majani haya mengine kazi yake nini katikati ya shamba la maharage? Ni kuzoofisha maharage asi za kwa hiyo ibilisi saa nyingine anakuja anapanda watu yanakaa mbali. Alafu naanza kuzofika kiroho. Ninataka uone tunapozungumza hapa angalia kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 26. Maana ni vizuri unaposema mimi nataka kwenda kuojiana na Mungu juu ya adui yangu, lazima ujue unaenda kuojiana na adui ni yupi. Maana anaweza akakueleza Mheshimiwa Hakim, mimi ninasema kwamba mimi si adui yake imeandikwa wapi ya kwamba mimi ni adui yake utabanwa kwenye kona kwele. Mungu anakugeukia anasema jitetee unasemwa huyu ni yako, adui yako sheria inayosema adui yako iko wapi Unakwama <laughs> Wa Korinto wa 1 na 15 mstari wa 26 Anasema hivi adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti kwa hiyo mauti pia ni adui sawa Oh glory to God kwa hiyo nitataka kukuonyesha tu ya kwamba lazima ufahamu haki yako ya kumshutaki adui. Sasa kama unafahamu haki yako ya kumshutaki adui, lazima umwa identify. Lazima ujue huyo adui unakwenda kuhojiana naye na Mungu ni upi. Maana ni hatari sana kumpeleka kizimbani mtu asiye usika. Anaweza akamaliza kesi akakushutaki kwa kumsingizia. Hao Biblia haijakwambia usimsingizie jirani yako uongo. Angalia haki ya tatu ambayo nataka uifahamu hapa. Haki yako ya kusikilizwa na Mungu katika hoja utakazozitoa zaidi ya adui yako. Usiende mahakamani bila kuwa na uhakika kama hakimu atakusikiliza. Maandiko yanatuambia wazi kabisa katika Isaya 43 mstari wa 26. Unikumbushe eleza mambo yako ili upate kupewa haki yako. Wewe ni mstari mmoja unakuruhusu kwenda mbele za Mungu na unahakika haki Maana anaposema tuhojiane maana yake atakuwa yuko pala na sikiliza anakuuliza maswali na yeye anasema hoja za kwake na kwa hiyo mtakuwa mnaongea. Ukienda kwenye Isaia 41:21 inakupa pia haki ya kwenda mbele za Mungu. Anaposema eleza maneno yako. Present your case Leteni hoja za nguvu. Anasema Farmao Yakobo. Maraka unaruhusiwa kujiandaa. Usiende tu. Lazima ujiandae umetanalisha hoja zako. Oh glory to God. Glory to God. Glory to God. Amen. Ukienda kwenye Luka 18 mstari wa saba na 8 ule tuliosoma. Anasema Mungu je hatawapatia haki wale wake wanaomlilia mchana na usiku? Kwa sababu ni mvumilivu kwao wakasema atawapatia haki upesi. Kwa hiyo hiyo inakupa uhalali wa kwenda mbele za Mungu kwenye maombi na namna hiyo. Ningeweza nikakupa mistari mingi sana utaikuta kwenye Biblia. Lakini nataka nikuonyeshe mistari ambayo inakupa kibali cha kwenda mbele za Mungu kuhojianana naye, uwe na uhakika atakusikiliza ukimrushia swali na yeye anakurushia swali, anajibu, no, anajibu na unajibu. Unajua kuna kujibizana kwenye mahojiano. Hallelujah. Oh haleluya. Sasa wacha nizungumze na we kwa mfano kidogo. Nimemwomba Mungu sana anisaidia katika hili. Baa unaweza ukajifunza maeneo mengi sana hapa. Na naamini kila mtu Mungu atakuwa anasema naye kwenye eneo la kwake. Na mine, kwa Mungu anisaidia. angalau jambo moja tuende nalo leo ambalo litatuonyesha in practical terms. Ni kitu gani hiki? Katika matendo hasa. Kwa hiyo lazima tutafute mfano mmoja ambao Shetani ananyanganya haki yako. Alafu tuone Biblia inasemaje. Sasa Mungu akanipa mfano, akanipa mfano, huu ya kwamba shetani anapotaka kukunyanganya haki yako ya kuendelea kuishi. Haki yako ya kuendelea kuishi. Kumbuka mauti ni adui. Na shetani atatumia mauti kutaka kukunyanganya haki yako ya kuendelea kuishi. Sasa watu wengine hawajajua ya kwamba kuishi ni haki yako Sasa ukitanga kuenda mbele za Mungu namna hii kuna mambo fulani ambayo unahitaji kujua juu ya kuishi na juu ya mauti lazima uende kwenye Biblia uwe na mistari yako Tunayeenda pamoja Tunayeenda pamoja Okay okay Ngoja nikupe kwenye mistari michache siweze kupita yote lakini michache itakusaidia hapa Kitabu cha Wafilipi sura ya kwanza Wafilipi sura ya kwanza. Olemstari wa moja, hadi Wa, wa Filipi 1:21 hadi 24 anasema. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufani faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi basi nitakalochagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili, ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo maana ni vizuri zaidi sana. Bali kudumu katika mwili kwa zaidi kwa ajili yenu. Paulo alisema kitu cha chap salama Anasema kuishi kwake ni Kristo na kufa ni faida. Sasa ni faida akaeleza kwa nini ni faida. Anaenda kuishi na Mungu. Lakini pia anatamani kubaki duniani maana ni matunda ya kazi ili aendelee kutushirikisha kipawa na karama ambayo Mungu amempa. Sasa akasema neno la ajabu sana ambalo ninafahamu watu wengi sana wakisoma hawalioni. Akasema hivi, basi nitakalo lichagua silitambui. Unajua maana yake? Anaweza akachagua kuishi, naweza akachagua kufa. Ni jambo la ajabu sana Sasa si unafahamu imeandikwa kwenye Biblia yako? Anasema nitakalo lichagua silitambui. Maana yake una uhuru wa kuchagua kuendelea kuishi au kuendelea kufa. Ni haki yako. oh glory to god ndio maana lazima ufahamu umu kwenye biblia ngoja nikupe mfano mwingine nikupe mstari mwingine ufunuo sura ya kwanza. natangana nikupe tu mambo machache yanayohusiana juu ya na usiana, juya kuishi kwako na kufa kwako ili kusaidia siku utakapoenda siku moja kung'angana mbele za Mungu juu ya jambo ufunuo 1 mstari wa, sabana, wa nana, na sami. nami nilipomuona Yohana anazungumza alipomuona Yesu Asama, nami nilipomuona na alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akasema, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, natazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo za mauti na za kuzimu. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo Yesu alipokufa na kufufuka, na mtu yeyote ambaye anakuwa ndani yake. Shetani hana mamlaka juu yake juu ya kufa kwake. Unanisikia nachosema Ni haki yako kuendelea kuishi nitakueleza hapo taratibu zako hivyo Yesu ndiye aliyenafungoa mauti na kuzimu sio shetani aliwahi kuwa nazo akanyang'anya kwa wale ambao hawako ndani ya Yesu shetani anaweza kawavuruga saa yote lakini ukishakuwa ndani ya Yesu hanafungua unajua maana ya funguo maana akawezi kukufungulia mauti kaingia impossible kama unakufa na uko ndani ya Kristo lazima ujifunze kabisa ya kwamba Yesu ndio mwenye fungu Yeye ndiye atakayetoa kibali chawe kuondoka duniani. Shetani atakitaka kukuondoa kabla ni forjari, sema fojare Oh glory to God. Glory to God. Ni jambo la sana hili. Sasa ukiwa na ndugu yako ambaye hajaokoka wewe ambaye una mawasiliano na Yesu, alie na funguo ya mauti. Unanisikia nachosema? Una uhuru wa kwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu. Huyu ndugu yangu atakufaja ajeokoka. Bwana Yesu, si za mauti, ninaomba ungefunge mlango wa kufa. asife mpaka amekujua. Oh haleluya. Yesu anasema unasemaje? Anasema ninakwambia hivi. Huyu jamaa akifa saa hii anaenda jahanam. Wae sindo za mauti na kuzimu na ninaona kabisa shetani anataka kumua. Bwana Yesu, chukua ile funguo ya mauti, weka lock kwenye hii gate. Huu jamaa haruhusi kuondoka mpaka ameokoka. Yesu anasema, "Yes sir." anaweka lock. Huyo mtu atatafuta mauti awe si koana mpaka aja kuombe kibali. Akienda kwa Mungu. <laughs> mungu anamwambia, "Hello. Yuko mtu amesema nifunge mlango." mpaka uokoke Kwa hiyo nakuta kama na ndugu yako akienda na unaona ni kitu cha, cha sana unachua. Ni kitu kigumu kisha anda kujifunza haya masomo. Maana yake tuna uhalali wa mbele za Mungu. Biblia inatuita sisi makuhani bwana. Nitakwambia nikufundishe namna ya kuombea watu toba namna Mungu akinipa nafasi. Lakini nataka nikuonyeshe hapa maana yake nini. Yesu kuwa ana funguo za mauti na kuzimu. Sasa yule si ndio kaka yetu bwana. Umaye kufikiri ana safe, ana funguo za safe. Ndio maana shetani hawezi kumua mtu yeyote aliyeokoka. Mpaka Yesu amemruhusu au yeye mwenyewe yule aliookoka akaruhusu mauti. Kwa nini? Ntakara ulichagua, si litambui. Ukichagua kufa, mlango unafunguka. ogrori to god Angalia kitabu cha Isaya nakupa tu mstari michache iko mingi sana kwenye biblia unamwonjoa lakini wacha nikupe mistari michache Mungu aliniongoza kukupa Isaya 65 mstari wa 13 na wa 20 Isaiah 65 13 na 20 65 13 na 20. 65 13 na 20 13 na hivi Kwa hiyo Bwana Mungu anasema hivi Tazama watumishi wangu watakula bali nyinyi mtaona njaa Tazama watumishi wangu watakunywa bali nyenye mtaona kiu. Tazama watumishi wangu watafurai bale nyenye mtatahayarika. Sasa nataka ni kuonyesha kwamba hizo ni ahadi zinaenda sambamba kwa ajili ya watumishi wake. Sasa mstari wa 20 anasema hivi, hapata kuapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka mia bale mtenda zambi mwenye umri wa miaka 100 mia atolaaniwa. Kwa wa kudai miaka Oh haleluya. Angalia Zaburi ya 90, mstari wa 10. Angalia Zaburi ya 90, mstari wa kumi Anasema hivyo, na watu wengi wanaofahamu mstari. Anasema siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Umeona huo mstari? Sasa watu wengi sana wanaosoma huo wa mstari, alafu wanasema tukiwa Mungu ametupa miaka 70, tukiwa na nguvu miaka 80. Lakini hawasahau wanasahau ya kwamba Daudi aliandika Zaburi ya tisini, ndiye aliyeandika Zaburi ya moja. Hii Zaburi ya moja, mstari wa 16 inasema hivi kwa siku nyingi nitamshibisha nami nitamuonyesha wakoovu wangu. Ni Daudi huyu huyu. Sasa kwa siku nyingi tam, tamshibisha maana nini? Anasema hivi yeye akatikie mahali pasiri pake Mwenyezi ukisoma hii Zaburi anazungumza sema kwa siku nyingi nitamshibisha unajua maana ya kushiba okay mfano wa namna ninakuletea chakula una njaa sema ameshiba nani ni yule anayetoa chakula au ni yule anayekula okay. mungu ndiye anayetoa siku za kuishi duniani anasema nitamshibisha kwa wingi wa siku kwa akiendelea kukupa siku ya kwanza mwaka wa 2 mwaka wa mwaka wa 4 sema nimeshiba kuishi duniani ni nani ni mungu ni wewe okay. Tunaenda pamoja. Kwa lazima uwe mwangalifu unapotizama mistari kwenye Biblia, usinyanyuke na kamstari kammoja unaenda kwenye mahakama ya mbinguni unaweza kutolewa roundi Lazima unapoenda mbinguni, wewe waulize wanasheria watakwambia bwana, wanatafuta mistari ambayo itawasaidia zaidi kupata haki yao. Au kuwasaidia kupata haki ya mteja wao. sheria ziko nyingi sana sana tukitumia hii, a ah, ah, banu hapa. Tutumie hii. hii hii full proof hii imefungwa hii hii hii hapa hawezi kutukamata tukitumia hii hii tukienda na hii allo ata, tutabanwa hapa hata kwenye biblia unapoenda mbele za Mungu na mahojiano iko mistari mingi sana ya kukutumia kutumia maneno mbalimbali lazima uchague sheria ambayo itakusaidia kupata haki yako vizuri ambayo ibilisi hawezi kuichallenge na yeye na sheria yako kwenye biblia oh glory to god glory to god Angalia Timoteo wa pili sura ya 4 mstari wa 6 na 7. Timotheo wa pili. Sura ya 4. Timotheo wa pili sura ya Mstari wa 6 na 7. Paulo anaandikia Timoteo angalia hili anasema hivi. Kwa maana mimi sasa nina miminu. Na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimepiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza imani nimeilinda bwana asifiwe sasa unaweza ukaona kufa kwa watumishi wa Mungu Kuko tofauti sana na watu wengine mimi nataka nikuambia neno hili ukikaa kwenye kusudi la Mungu shetani hawezi kuchukua uhai wako mpaka umeumaliza kazi uliyoitiwa hawezi na ukimaliza Mungu atakwambia umemaliza utaanza kuaga Paulo alikuwa anaaga bwana. Anasema sikiliza, mmemaliza. Anasema mwendo nimeumaliza. Ukisoma huko nyuma anawaambia watu anasema nakaza mwendo. Kuna wakati alikuwa anakaza mwendo. Anamwandikia Timoteo anamwambia mwendo nimemaliza Uwezi kamaliza mwendo ambao ulikujua ulipokuwa unaanza ulitakiwa kwenda kilomita ngapi? Lazima ujue kilomita unazoanza ili utakapomaliza useme nimemaliza Ndio maana lazima ujue uito wako ili utakapomaliza umemaliza na umalize vizuri anasema imani nimeilinda nimewekewa taji anazungumza ndio maana Yesu mwenyewe alikaa miaka mitatu tu alafu akamwambia baba yake kazi ilionipa umemaliza alimaliza, ume wagonjwa ume walikoeleka Tanzania alikuwa ajaja lakini alikuwa na ujasiri wa kumwambia baba yake kazi nimemaliza kwa nini Ndiyo kihamba chake kiraka chake alichopewa akafanya kiraka chake akamaliza akasema cha kwangu nimemaliza Mungu nimemaliza nirudishie ule utukufu niliokuwa nao kabla Hakikumsumbua kwamba anataka kuishi miaka sabini au 80 yani Maneno leo Kifo cha mtumishi ni tofauti kabisa na watu wengine sasa kama muda wa kazi yake umeisha anataka kuendelea kuishi ana uhuru wa kwenda mbele za Mungu kuhojiana naye aongezewe miaka Kuna mwingine ambaye unajua labda majaribu yamekuwa magumu kazi imekuwa ngumu shida anataka kufa Mungu anasema kazi hujamalizi si ni mahojiano anasema roho unataka kwenda wapi nimechoka sana mimi nakuhitaji bado endelea kazi lakini sasa si nimestaafu, nasema hiyo ni lugha ya duniani, mkuu kwangu hakuna kustafu. Huwezi kukuta kwenye Biblia swala la kustafu, haliko. Mungu akitaka kukustaafisha anakuita head, head office. Unajua head office? Unaenda mbinguni. Maana hawezi akakuacha tu vifif. Labda uanze kuhojiana naye sasa juu ya kazi. Oh hallelujah. Na, na, na, na, na, na kupa tu mistari michache ya yakokusaidia hapa. Namshukuru Mungu ambaye unajua anawapaga watu kuandika vitabu. Nilipookoka tu miaka 80 ile mwanzoni Mungu alinikabidhi vitabu vingi sana mkononi mwangu. Na nilikuwa nasoma kweli. Na namshukuru Mungu hiyo roho ya kusoma haijaondoka. Naweza nikawa nasoma vitabu vili vitatu kwa mara moja. Maana nimeona faida yake. Na ni mimi ni Mungu anipe nafasi na mimi ya kuandika vitabu. Maana hakuna kitu kibaya kama kufa na hazina moyoni mwako ambayo watu wengine wanaweza kaitumia. Nilisoma kitabu cha mtu mmoja, alikuwa anaelezea maombi ya namna hii, yarinisaidia kweli. Wakati ule ndio ninaanza tu. Kwa ni Mungu aliamua kuniletea yale maombi wakati ule? Lakini baadaye nilielewa. Nilisoma habari za huyo mtu anasema hiyo habari ilitokea mwaka Alikuwa mchungaji. Mzee wake wa kanisa mmoja alianguka alipokuwa anapaka rangi nyumba alikuwa ni mpaka rangi akaanguka akadondoka chini Alipofika chini imeitwa na ambulance kwa ajili ya kumsaidia Madaktari walipomtazama pale wakasema alo huyu mtu pamoja na kwamba tunaona bado ana joto lakini tukimsogeza tu kidogo anakufa Wakamuita mke wake alipofika hapo akamwambia mchungaji ndugu anaondoka akasema ndiyo. alafu yule mama akasema lakini si asantesi kwamba tuna habari za ndani za mambo ya Mungu juu ya watu kuishi na kufa wale watu wakamwambia yule mchungaji tunaomba umchukue huyu mama polepole useme naye huko pembeni maana sasa mume wake atakufa said walipotoka pembeni wakaomba sama Mungu. Huyu ndugu asife. Sasa wale wa ambulance hawaondoei ambulance wanasubiria ambulance yule mtu afe, hafi. Wanaogopa kumchukua kwa sababu hali aliyokuwa nayo alioumia pia inamfanya ita itamfanya afe. Kwa hiyo wame wamekaa wame hapo katikati, wakimwacha atakufa, wakimchukua atakufa. Mwishoni wakaamua kumchukua, wakasema lakini atafika hospitali, hawezi fika. Wakaambia mchungaji wewe ingia pamoja naye. Asa mara kule ndani yule mchungaji akaanza kuomba. Anaomba, anaomba, anaomba, anaomba, anaomba. hospitali. Wakampeleka waka theater. Wakamwekea vipimo, vya kumpima kila kitu. Sasa wenzetu kule Marekani wana vipimo vingi sana unacho. Wanaweza cheki kwamba hali operation anakufa. Kwa wakamtizama vile vipimo wakasema katika hali aliyonayo hatawezi kumfanyia operation fadaritubasi asife vivi. wanamsubiri asife. Yule mchungaji anasema akaanza kuomba. akaanza kuomba kwa kuhojiana na Mungu. Akimwambia Mungu ninaomba huyu mzee wangu wa kanisa asife kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza. Ni mzee wa kanisa ambaye ninaye anajitolea vizuri sana. Siwezi kusema ni mkamilifu lakini kwa kweli ukimtumwa kazi anafanya. Sababu ya pili hata miaka sabini ambayo Daudi aliandika hajafika. Sababu ya tatu, akaa aka sababu nyingi kweli. Akawa anaendelea kuomba usiku wa kwanza, usiku wa pili. Anasema akiacha kuomba hali ya yule mgonjwa inakuwa mbaya, anazinduka. Siku ya tatu, imani ya yule mama ilichoka. Akamuona kabisa amechoka. Akamwambia mama uende nyumbani. Kisa haba anaweza akamdondosha sasa unaweza kaelewa kwa Yesu alikuwa akifika saa ngine kuombea wagonjwa na kufukuza wengine nje. Sasa akabaki kule anaendelea kuomba yule mchungaji hakurudi kwake siku tatu. Anamlilia Mungu mchana na usiku. Anasema kuna siku sasa baada ya kuomba namna hiyo akapitia usingizi alipozinduka kaona yule mtu ametulia akafikiria amekufa. Akamuuliza nesi amekufa? Akasema aah, naona tu lakini leo anapumua kwa utulivu wa ajapsa akaenda kumuita daktari. Daktari akamtazama vipimo vyake akasema sasa tunaweza kwenye operation, atapona, atapona. Waka kwenye operation. Baada ya muda haraka sana, akarudi kanisani kushuhudia. Hakuna mtu alikuwa anajua yule mchungaji ameomba namna hiyo. Akasema hivyo, akasema jamani, mkiona mtu wa Mungu akifa msimuonee huruma. Haumi, anasema mimi sikusikia maumivu yoyote. Anasema niliona tu pale, ya pili Niko mahali pengine kabisa katika ulimwengu wa roho ninaingia kwenye mawingu akasema nikapokelewa na Yesu. Anasema nikamkuta Yesu pale. Sasa nikawa nataka kuingia akanizuia. Yesu akamwambia yule ndugu itakubidi urudi duniani. Yule ndugu akasema mimi nataka kwenda mbinguni. sema no itakubidi rudi duniani. Yule ndugu akasema kwa nini rudi duniani nimeshifika mbinguni mimi nataka kubaki huko. Anasema akafanya aka mkono namnaye kama anafungua pazia akamsikia mchungaji wake akiomba kule chini Mungu ninaomba huyu mtu asife na mimi Mr. kwa ajili ya kazi hapa duniani Akasema unasikia mchungaji wako Hakuruhusi uje huko kwa hiyo itabidi kwa yaka, anasema Unajua nilisoma kwa hiyo siri ya japsa. Sasa unajua Mungu akikupitisha shule za namna hiyo mapema usifanye mchezo. Maana yake mbele kuna mtihani. Watu wengi hawajajiwa kitu. Tukiwa na binti yetu wa pili alipokuwa mdogo. Na wakati huo kichocho najiandaa na mkutano mmoja mkubwa sana kule Arusha. Na ilikuwa na vita kweli sio mchezo. Asubuhi yake moja alfajili alikuja malaika mkubwa sana. Kwa ya kwanza ninaona malaika wapiganaji. Akasimama mwisho wa kitanda. Aliniambia mambo mawili. La kwanza akaniambia, mapepo hayachagui rangi. Yanaingia mzungu yanaingia na Mfrika. Na la kwanza akasema. La pili akaniambia kazi iliyo mbele yako ni nzito kuliko unavyofikiri. Stretch your spiritual muscles. Maana yake misu, misuli yako. Akaondoka. asubuhi siku moja mtoto amelala natulivu sana saa 11 tunajiandaa kwenda kanisani kuomba kwa ajili ya ule mkutano uliokuwa unaandalewa kwenda kumcheki mtoto temperature imekwishapanda sana alala msichana wa kazi pale tukampa na dawa ule mtoto tukaoomba tukamwambia muangalie tunaenda kanisani tuka kanisani tukaoomba tukarudi temperature ikajiu nikamwambia mke wangu acha nijiandae nienda ofisini nikatoa taarifa ili nje ni nikichukwe tondo hospitali mwandaye mtoto kwao nikaenda ofisini nikatoa taarifa wakaniruhusu nikarudi nikamwanda tende tu tukaenda mpaka kwenye gari tupofika kwenye gari mkianga kanambia nimesahau juisi ya mtoto maana ajala kwa hiyo sasa afadhali unichukulie kule ndani kwao nikarudi nilipoingia ndani nikachukua ile chupa kutoka nikakutana na mke wangu njiani Mshikamo mtoto namna hii anakemea sana. Anasema shetani anaweza kuchukua mtoto wangu. Shetani anaweza kuchukua mtoto wangu. Kutizama mtoto ameshaanza kufanya conversions Wale watu ambao wanafahamu maana ya convulsions wanaelewa maana yake nini. Utafikiri kuna mtu ameingia ndani ya mtoto anavuta kitu na hakitaki kutoka. Mtoto anajikunja namna hii, mdomo amekisha uma, povu zinatoka nyeupe tukaingia ndani kila mtu akaanza kukemea si mdogo si mkubwa kwa china na kwa china kwa china tuka kemea tuka kemea sauti hospitali tukabeba nikaingia na yeye kwenye gari sasa nilikuwa shami, nika mke wangu Nipo mke wangu nika wana mtoto amekauka wa nikasikia vibaya nikaanza kulia mke wangu shetani hawezi kuchukua mtoto wetu hawezi mtoto yetu. gari nikawasha taa zote ninaweka hujawahi kona tukamkuta rafiki yetu mmoja alikuwa hajaokoka akatusimamisha tukamuingiza kwenye gari hatumsemeshi maana tunanenda tu baada ya kwenda kitambo tunanena tu mtoto akaamka tukamfikishao hospitali wakampokea tukaendelea hapo kukatisha tu shuhuda kesho yake nikaja kuwatazama pale asubuhi mtoto amechangamka lakini unajua kuna mambo mengine hata kuielezea ni magumsa nilimtazama yule mtoto usoni niliona kabisa akisema na mimi sio kwa sauti kwa macho akisema baba omba sikumsemesha mke wangu maana ndio alikuwa anaingia ndani nika nikaenda kwenye kanisa moja nikamfuata mchungaji nikamwambia mchungaji naomba ufunguo ilikuwa asubuhi nasema yakofanyanaambia na mtoto mgonjwa hospitali nataka kuhujiana na Mungu. Kwa hiyo nikaingia ndani. Nikafunga mlango wa kanisa peke yangu. Nikaenda mmoja kwa mmoja kwenye madhabahu. Nikapiga magoti. Nikasema Mungu naomba tuhojianane juu ya huyu mtoto. Nikasema sikiliza bwana. Ni kweli kabisa ametoka kwako. Tena tulikuomba ukatupa. Sasa mke wangu amekaa naye miezi ndio amezaliwa tu hajamaliza miaka mingi unamchukua unampeleka wapi nikaambia okay inawezekana kuna mahali sisi tumekosea tusamee basi wewe tusamee tu ili tuondolee hiyo adhabu maana inawezekana niadhabu sisi hatujui naomba tusamee tu na utwaambie ni kosa gani ili tuweze kulitengeneza nikaendelea kuomba namnaye alafu nikamwambia Mungu sikiliza najua unampenda sana huyu mtoto Kiasi ambacho unamtaka labda aje huko lakini na mimi nataka nikueleze madam umetuonjesha tumemuona na sisi tunampenda sana kwa kweli ninaomba utuachie kwa kweli tuachie nikangangana na Mungu unajua sio kwamba nilikuwa naomba pole, pole pole usifanye mchezo ninapiga kelele kule kanisani mwenyewe ninapiga kelele naambia Mungu hakuna siwezi nikakuachia siwezi nikakuachia na mimi na namtaka bwana na sisi tunamtaka ninangangana hapo Niliomba niliomba nikapota na mistari ya malaika nikazungumza mistari mingi sana. Alafu nikasema Nikatoka kwenye magoti nikarudi kwenye fomu nikakaa na Baada ya dakika kama 10 nikasikia sauti. Nimesikia maombi yako mtoto wako hatakufa. Ataishi nenda hospitali. Nikarudi nikapiga magoti Mungu na, nika nika nika na kushukuru. Nikatoka nikarudisha ufunguo nikaenda hospitali. Sikwenda ofisini nikaenda hospitali. Nikamkuta mtoto pale ananiambia baba ona ona. Nilijua anaona malaika niliomba waende pale lakini sisi tulikuwa tuone. Nikamuliza mke wangu kulitokea nini? Akasema kwa nini? Nikamwambia mzigo nimeenda kupambana na Mungu huko kwenye maombi achie huyu mtoto. Kulikuwa na shida gani? Akasema nilipoingia tu kule ndani temperature za watoto wote waliokuwa kwenye wodi zilipanda. Bila kujali amekuja na ugonjwa gani. Zilipanda juu. Alafu ikatolewa oda watoto wote wachukuliwe wa wa damu hapa. Hili kwani mapambano makali sana. Mkaanga ananiambia, yule daktari alipofika karibu na mtoto wako wetu, temperature kasama, uy, uy, temperature akaenda kwa mwingine. Mungu alimwepusha mtoto na kitu gani? kujua. Lakini ninachojua tuliojianana na Mungu. Na huyu mtoto sasa yuko form 3 Na anaendelea na Mungu. Oh hallelujah. Unajua uwezo kujua ni sangapo utahitaji Siku moja nikaambiwa kuna mzee mmoja amepata accident. Tukaenda kumwona hospitali. Hali yake ilikuwa mbaya sana, sio kidogo. Baada ya siku mbili wakamuingiza ICU. Tulipoingia kule ICU akantazama namna hii, akaniambia kaniletee watoto. Ile kwa CMC, nikaendesha gari mpaka Arusha nikabeba watoto. Nikamperekeo sikuo huo. Nimefika pale, nimekata kauli. Ukienda kumtazama anakufungia mkono tu hivi, haongei tena. Nauliza madaktari ni kitu gani kimetokea? Anasema kuna mbavu zimevunjika, zimetoboa mapafu. Kwa hiyo hewa inayopumua inaingia kwa ndani, karibu mapafu yake na yanacollapse. Tukaenda na daktari moja kumtazama. Daktari alipomtazama mwanao akatoka machozi tukamuuliza pembeni Halo, ni vipi akasema kiamka asubuhi ni muujiza na wakati huo nilikuwa na mkutano na nijoe mzee akifariki itakuwa tabu sana maana tabilazman sindikizema hichi tu inakoenda usiku siku ile askulala niliamua kuchukua karatasi niwandikie bwana Yesu barua hiyo barua naye mpaka leo Nikaambia Bwana Yesu, nakuandikia barua hii kwa sababu ya fulani aliye hospitali aliyepata accident. Kwa kweli, hata kama uliko na mpango wa kumchukua, naomba utuachie, usimchukue. Kwa sababu moja, ni mtumishi wako Bwana. Hakuna mtumishi mwingine kama huyu, huyu. Hata kama unataka kufanya replacement, sisi tunaomba huyu. Ya pili, mke wake bado kijana sana. Naomba asiwe mjane. Ya tatu, ni watoto wake walelewe na yeye. Ya yani, nne. Mungu akanipa na kujua miaka yake, mimi sikujua miaka yake. Nikamwambia ana miaka kadhaa, hajafikisha hata nusu ya, ya sabini 70 au Unajua, nikatoa sababu, nikatoa sababu nyingi tu. Nikaiwekea mikono ile barua. Nikaomba ule usiku na kumkumbusha Mungu ahadi zake. Kilichotokea ni kwamba asubuhi yake nikawai hospitali, nikapita mahali nikapiga photocopy Nikaenda nikatafuta kwanza mke wake kabla syaenda kumuona. Nikamwambia mama naomba tuongee kidogo. Nikamwambia mama Mzee ameamkaje? Ameamka ha, lakini hali yake iko vile vile. sasa Nilikuwa na na Mungu nimeandikia barua. Nimeona nimipige photocopy nikupe na kala Ili kama na wewe una sababu ya kuongeza uongeze. Nikamwambia ile ninakuomba kwa sababu wewe uko karibu zaidi katika haki ya kumdai huyu mtu kwa Mungu kuliko sisi. Ninaomba stuangushe. Haleluya. Ninaomba stuangushe, uchoka, gumshikia utuambie. Ninaomba stuangushe. Najua ungeataka niendelee zaidi kukuletea neno la Mungu lakini kwa leo muda wangu ndio unaishia hapa.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 Muda na wakati kama waleo. Mungu wa leo Mungu akubariki na tuzidi kuumeata